Slavosovia 255 pentru trecerea peste ispitele Slavei de Șarte. Aleluia, slavă Ție, împărate, ceresc! Te iubim și te rugăm, îndepărtează de la noi mândria care aduce frica și lașitatea, puținătatea credinței și iubirea trupului ca să ne înfricoșăm, fiindcă suntem luviți de viermele Slavei de Șarte. Aleluia, slavă Ție, împărate, ceresc! Te iubim și te rugăm. Dăruiește arma rugăciunii Domnului Iisus în inimă, care dă diamantul credinței și pavăza, coiful, arma de luptă împotriva duhurilor rele. Aleluia, slavăție împărăție ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne biruința asupra fricii pe care o aduce părăsirea sufletului de harul tău și asupra slavei de șarte care risipește bogăția ostenerilor până la mormânt. Aleluia slavă ție, împărate ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne soarele smerenii care alungă slava deșartă din post, din rugăciune, din faptele noastre, din îmbrăcămintea luxoasă, din cuvintele și gândurile noastre. Aleluia slavă ție, împărate ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne smerita cugetoare când suntem ocărâți de atei, ca să miciorăm dragostea față de ei și să nu ascultăm lingușirea cu care amăgesc sufletele noastre. Aleluia, slavă vie împărăție cereste, bim și te rugăm puterea, să alungăm toată lucrarea și lauda demonilor turnate în gura celor căzuți în duhoarea lor, a celor ce s-au vândut slave deșarte și s-au schimbonosit sufletul. Aleluia, slavă vie împărăție cereste, bim și te rugăm, scoate din cugetul nostru gândul cel lumesc ca să disprețim slava pământească care cu multă viclenie ne pradă bogățiile sufletești adunate cu multă trudă și să credem că darul Domnului Isus Hristos ne aparține. Aleluia, Slavă ți împărate ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește, ne purtarea smerită, ne fățarnică, nemincinoasă, cuvântul neprefăcut care zidește sufletele celor ce ne privesc. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește puterea să te slăvim pe tine, pe Tatăl ceresc, pe Domnul Isus Hristos, ca să scăpăm de cuvântul vai vă când vă vor vorbi oamenii de bine pe voi. Să scăpăm de cuvântul acesta al laudei de șarte. Ale lui a slavă ție împărate ceresc, te iubim și te rugăm, ascunde toate lucrările noastre cele bune, ca să scăpăm de atacul fățărniciei și să iubim necinstirea, o cărerea lovirea noastră fiindcă ca lungă, Duhul slavei de șarte.